Som al Museu del Sulu amb la Laura Riquina, coordinadora del programa educatiu del centre, a qui li realitzarem unes preguntes per assabentar-nos de les activitats programades per a aquestes vacances de Nadal. Hola, Laura. En què consisteix l'activitat aquest Nadal hem preparat una aventura molt especial per tu? Doncs eh, és una activitat que fem conjuntament amb tots els museus que formen part de la xarxa de museus de les comarques de Girona i d'alguna manera doncs, el que es vol és eh, agrupar-nos per... Eh, una oferta conjunta a totes les famílies en aquesta època de Nadal i just aquest any varia una mica dels altres anys perquè el que hem fet ha estat crear un personatge nou que és el que portarà tots els infants, nens i nenes a descobrir alguna cosa més a la cultura del territori que és on un terrestre ha arribat al nostre planet, no coneix res i vol conèixer a través dels diferents museus quina és la cultura, les tradicions, els oficis antics, l'art en general, l'arquitectura del territori. Aquest any, a través d'un seguit de pistes que hi haurà pel museu, doncs, es podrà buscar un objecte perdut, que no sabem quin serà, i finalment doncs, hi haurà una activitat pintar, amb un llibret eh, que té molt, molt bones eh, molt ben acceptada perquè està eh, dissenyat a través de el, el que s'anomena la lectura fàcil que és eh, doncs una manera d'apropar, una manera inclusiva d'apropar eh, els textos i en general la cultura i, i la lectura a, a tots els públics no? per tant aquest any té aquesta part novedosa i també en, en relació a aquesta acció en aquí el museu tenim un fotocol, que el situarem al pis de dalt normalment on podrà veure un dió de grans dimensions i també hi haurà aquest espai doncs, per pintar i per acabar de fer aquest joc de pistes que, que ens proposa la xarxa de museus en aquest cas. I amb el Fotocol s'haurà de realitzar una fotografia que s'haurà de penjar les xarxes o... Sí, nosaltres habitualment eh, estem molt actius a les xarxes socials Instagram, Twitter, Facebook i és un fotocall on poden venir a fer una fotografia de família i emportar-se a la casa ells mateixos amb el seu mòbil o bé la poden penjar a les nostres xarxes, ens etiqueten i així doncs eh, podem fer una mica de recull i de, de comunitat diguéssim Uh, si sí, ens pots explicar per què aquest Nadal es podrà gaudir aquí al Museu del Sur d'un pessebre palafrugeient per molt personal i original. Mm, sí, um, a partir del dia 21 de desembre i fins al 2 de febrer tindrem uh, doncs, un seguit de maquetes fetes per Lluís Bries que ens doncs, uh, any rere any ha anat creant aquestes figures, aquestes maquetes eh, per al seu passebre personal i que doncs ha anat generant una col·lecció que aquesta vegada l'hem portat aquí a la sala d'exposicions temporals per tenir doncs un gran passebre. La veritat és que serà força espectacular perquè eh, ha, és, és de grans dimensions, l'espai és molt bonic també i amb la veritat, és molt interessant poder tenir les reproduccions dels edificis i espais de Palafrugell que bueno, és, és interessant per um, adonar-se de l'artesania la, que hi ha en, aquesta, en aquest territori en aquesta zona eh? i qui participa en el concert de Nadal amb joventuts musicals de Palafrugell? doncs dins del programa d'activitats, aquest any um, joventuts musicals fa una, una, un, un concert en aquesta època nadalenca i hi haurà Eva Ribas, que és soprano rima quismatolina que és més soprano i després l'Anna Balma, que tocarà el piano tot seran obres de Mozart, Pochini i d'altres, i també cançons populars nadalenques per tant, jo trobo que és força interessant hi ha l'aforament limitat a l'auditori del museu i l'entrada la podeu comprar o bé el mateix dia o, o anticipada i el cost costarà de 15 euros Perfecte Quins són els altres tallers nadalencs preparats per la Mainada i per les famílies per les frugienques? Hmm. Bé, nosaltres les activitats que proposem són activitats només per al públic de Palacrugell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 parlem de les exposicions per assabenar-nos de la trajectòria de l'empresa de Mikel Vike i Meers. Sí, el museu en si explica pràcticament la trajectòria, no només per la seva part d'exposicions, sinó també per el patrimoni que conservem. No? que és del, del millor que hi ha no només a Palafrugell, eh? sinó que és una, són unes joies arquitectòniques importants. Per començar tan sols, el, el propi edifici en el qual està, eh, on, on està ubicat el museu ja és una part d'explicació, tenim una façana modernista, hi ha també diverses naus, hi ha els forns, el diposi, per tant això ja explica la història en si de Miquel Vincamer de i, i després entrant al museu veient la part tant d'artesania com de mecanització, com la part d'aglomerat tot t'explica què eren els forns, per què s'utilitzaven i després també, sobretot sobretot, el que explica més... En concret, la part de la història de la fàbrica Miquel Winkheim-Meyer és l'audiovisual que tenim. Sempre està funcionant El museu, per tant, es pot, eh, es pot veure quan es vulgui eh, des de dins l'horari del museu. I aquest seria potser... L'audiovisual el... es veu aquí. Sí, és un audiovisual que projectem de manera continuada a l'auditori del museu, i que dona una mica de referència general de, de què va suposar aquesta fàbrica no només a Palafric, sinó a tot el territori no? i a part d'això, doncs, eh, nosaltres sempre amb les temporals intentem eh, plasmar mm, el, els efectes d'aquesta gran fàbrica aquí eh, però sobretot visitant el museu tant a la part permanent com a les exposicions que tenim al primer pis també, es pot començar molt bé que, que era què va suposar aquesta, aquesta empresa. Quines activitats més teniu programades per fer descoberta de nous racons relacionats amb el sobrevió al nostre municipi? Mm, les activitats de, del museu eh, estan sempre vinculades amb, amb les activitats més familiars, més nadalenques. Llavors, la descoberta de, de nous racons Uh, la solem fer potser més de cares a altres èpoques de l'any no sempre al Nadal eh? ens centrem més en aquestes activitats, en aquests tallers el que sí que en dates senyalades, com pot ser el dia internacional dels museus o els jornades europeus de patrimoni es fan doncs, aquestes sortides, per exemple, a l'estiu uh, es va fer activitats més de caire medieval on es va visitar l'església, per exemple, ens han una, una explicació de l'església i en d'altres moments hem estat fent recorreguts um, doncs amb explicant època medieval, uh, i d'altres aspectes. Sí que um, el museu també gestiona el Centre d'Interpretació del Dipòsit Modernista i també gestiona eh, tot el que és el conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda que també formarien part d'aquests racons que això es pot fer per lliure, per fer la visita sempre tot i que ara està tancat al públic, la torre per exemple però eh, és un recorregut molt interessant perquè també hi ha el jaciment ibèric que es pot veure de manera lliure durant tot l'any I per descobrir productes autòctons i gaudir del seu gust host... El museu té una activitat que potser aniria cap aquest sentit del de que em preguntes i és que tenim una proposta que es fa amb el museu conjuntament amb la sala gran de l'Isaac a Llufriu que és un, una, una activitat de gastronòmica que pots anar a gaudir dels diferents plats tapers que es diu tapes de tapers, que aquesta és molt interessant i potser sí que és Descobrir aquestes, uh, aquestes tradicions uh, gastronòmiques. A part d'això, um, jo potser gaudiria uh, de, de les propostes que ens fa l'IPEP o altres àrees de l'Ajuntament de Cultura, també, um, per, uh, per conèixer més aquest aspecte. No? Potser no estan en relació al museu, però sí que nosaltres, sempre que podem, intentem uh, relacionar-ho al màxim. I llavors eh, què recomanes tu per conèixer de primera mà l'antic ofici dels tapers durant aquestes vacances de nedar? Home, el que recomanem és venir a fer les activitats, perquè tot i que no fem servir una màquina de ribot per afrontar, perquè talla és un pèl complex, sí que venir i fent les activitats podran començar a copsar els més petits, sobretot què és el suro, quines formes té, eh, com es transforma sempre hi ha una mica d'explicació no només fem el taller sinó que hi ha una mica d'explicació i més eh, quan s'acaba el taller normalment les famílies després fan una volta pel museu, per tant poden començar a veure doncs, que hi ha, hi ha unes ganivetes que hi ha unes fotografies, no es veuen els antics oficis i, i a part d'això doncs eh, coneixen també la sobrera de primera mà perquè el museu té una, una, un bosc, un petit bosc dels diners sobreres per tant és una mica d'introducció en quant a famílies, sí que per més adults hi han les, les visites guiades que fem, que en diem express, que es fan el dia, el dia 15 de desembre, eh, i després sempre l'última visita de l'any, el 28, eh, també és, eh, té aquest sentit. Una mica per conèixer l'exposició permanent a través d'aquest guiatge uns 30 minuts, però que, que porten a parlar de per què hi havia aquesta indústria de a la frugell, i què va fer que es desenvolupés tant tant, tant com per arribar ser la fàbrica més important de suro de, de la península ibèrica el 1920 Estupendo I llavors el propòsit principal del museu del suro aquestes vacances seria això convidar al màxim de gent a, a venir als tallers i a les diferents activitats organitzades hmm. El museu forma part d'aquesta preocupació social que hi ha per l'educació i per tant doncs, nosaltres només fem activitats eh, que estiguin enfocades en horari lectiu per escolar sinó que també fem aquesta, aquest esforç per, per tenir unes activitats educatives o didàctiques en temps de lleure. Per tant, doncs, sí que eh, convidem a tothom a venir en aquestes èpoques de vacances nadalenques i el propòsit sempre és que gaudeixin, que disfrutin del sur, que coneixin la història de... D d aquest indret que té a veure amb el suro i, i amb la cultura en general i eh, vale, si volguessis afegir alguna cosa més no, tan sols potser eh, hem parlat del photocall i, i sí que si sí, fan servir el hashtag eh, museu del suro poden participar en els sorteig d'entrades per les activitats familiars del 2020. Eh? No només d'aquesta d'aquestes del Nadal, sinó de l'any que comencem doncs, sortejarem unes, uh, unes entrades gratuïtes per, per participar a algun dels tallers que provarem al llarg de l'any. Val, doncs aviam si hi ha ja sort. Moltes gràcies, Laura. De res a vosaltres.